И към голямата тема за изборите в Съединените щати, за президент, които са утре на 3 ноември, броят на хората гласували предварително в Съединените щати обаче тази година е преминал 93,2 милиона души. Само за сравнение, общият брой на хората гласували през 2016 година е 138,8 милиона. Това означава, че приблизително 67% от общата избирателна активност за 2016 година вече е постигната. Социологическите проучвания и екзит половата дават една интригуваща картина. Възможно ли е с категоричност да предвидим математически изхода от президентската надпревара и има ли смисъл, когато знаем колко сложно функ функционира американската изборна система, да гледаме в и процентите, така започна разговора ми с професора по математика в Южна Каролина, Олег Йорданов, който записахме предварително заради неудобната часова разлика. Благодаря за възможността да поговориме по тази тема. Американските избори, разбира се, са важни не само за Америка, но и за целия свят. Какво казват последните социологически данни? Аз няма да се позовавам на кристална топка, ще казвам какво хората са измерили, какво са обработали, какво предлагат като данни. И в момента данните сочат голямо предимство на кандидатът на Демократическа партия Джо Байден пред настоящия президент Доналд Трамп. В отчитане на директните гласовопотователи, това е 53,4%, срещу 45,4% в полза на Байден, което е почти до границата, което тук се нарича ленд слайд, двуцифрена разли. Освен това, това е в съгласие и с данните по неодобрение на политиката на Тръм, която 53% е и един. Неодобрение срещу 43,7% одобрение на политиката на Тръм. Разбира се, в Америка президента не се избира пряко. Избират се 538 души, които да ги наречем електори, които след това избират президента. И тук е цялата трудност при определен кой ще е следващия президент. Тези електори се избират по щати, като ако в един щат един кандидат спечели дори с един глас повече, всички електори в този щат, колкото и да са те, а те са пропорционално на, на жителите в този щат, отиват за него. С изключение на два щата, Мейн и Небраска, които са сравнително малки и няма значение, където може да се преразпределят за Това прави нещата доста трудно в няколко ключови щата, Даден кандидат президент може да спечели неочаквано и с това добър да на резултатите нещо, което се случи в 2016 година. Но! И по тази прогноза Байден води убедително. 347 срещу 191, които ще бъдат избрани хора от електоралната колегия, както серичат, а са необходими 270 да спечелят. Разликата е такава, че даже да се получи статистическа грешка от една стандартна статистическа грешка, което е нещо голямо, Байден все пак ще спечели. Така че с много голяма вероятност, даже хората оценяват тази вероятност 90 на 10%, следващия президент ще се казва Джо Байден. Ще е демократ. Кажете ми, каква е основната разлика в начина по който се регулират сундажите, социологическите проучвания в Съединените щати и в България? Това е съществен момент. Аз бих казал, че веднага някой ще каже, и те предвиждаха и победа на Клинтън в 2016 година, но победата на Клинтън тогава беше с много мал брой разлика в процентите, 3,3%, което всъщност Тръмпи не успя да продолее. Крайната разлика в директните гласове беше 2,7%. За сравнение 2012 година на Барак Обама са му предвиждали да спечели само с 1,2%, докато реално той .е. спечели с 3,9%. Исторически, ако това е интересно, най-голямата разлика между прогнозите и реалните резултати е постигнал президентът Рейган в 1980 година, където прогнозите са му отреждали успех с 2,5%, докато реалният му процент е бил цели 9,7%. Разлика от 7,2%. Така че това е същността на социологическото поручване. Т.е. статистически стокастичен процес и винаги може да се получи такава разлика. Но това, което прави американските статистически прогнози много добри, е това, че всички уважаващи си агенции публикуват не само крайните си прогнози, но и всички необработени данни и моделите по който те обработват данните, който позволява на други да сравнят собствените си модели. Да, и това е добре да се направи в България, да се введе със закон социологическите агенции да публикуват техните необработени данни, да публикуват методите си, по които обработват данните, за да могат най-добрите методи да се сравняват и това автоматически изключва всекакви опити за манипулация чрез социологически проучвания. До този момент всъщност има ли ситуация, в която социолозите да са предвиждали успех на единия кандидат с толкова голям процент разлика, над 8-9%, а пък реално да се е получило обръщане по време на самото гласуване? Не, чак такава разлика никога не е имал. Всъщност най-голямата разлика при обръщане, е, точно 2016 година, когато, когато, пак да кажа, предвиждане от 3,3% е сведено на 2,7% в прекия вод, но това се е отразило съществено в Избирането на електронните единици, което позволи на Трамп да спечели всъщност. Как изглежда атмосферата в Съединените щати в този момент? Според вас Трамп и неговите привърженици имат ли усещането, че губят? И от друга страна, Байден и привържениците на демократите изпълнени ли са с някакъв извънмерен ентузиазъм от това, че победата е възможна, ако действително социологията показват толкова съществена преднина за Байден? Не, и това е особено страна. Байден е обосновано, защото едно от възможните източници за грешка е тази, че когато нещо стане прекалено сигурно, това да е мотивира част от изборятелите на дадена партия наистина да гласуват и това е един от източниците за тази грешка. Всъщност, от 2016 година бяха регистрирани причини за отклонение, как се казва систематическа грешка и това е свързано с традиционния начин за анкетиране чрез телефонно допитване. Оказва се, че телефонното допитване води до това, че хора с университетско образование и хора, които живеят близо до центровете на големите градове, са по-склонни да отговарят и те, като правило, повечето са привърженици на Демократическата партия, което е довело до това все пак изкривяване на резултатите 2016 година. А сега има ли разлика? Сега? Социолозите, агенците твърдят, че си променили теглата. Не мислете, те са имали различни тегла, с което по принцип да се борят с това, че извадката им не е, както се казва, представителна. Човек никой не може да направи една извадка да е съвсем представителна. Но сега са променили теглата си, така че да отчитат този момент. Това е наука, която, практическа наука, която се развива в резултат на всеки нов експеримент, така че твърди се, че в момента те са взели предвид това. Сега, един такъв въпрос стои, той вече не е в полето на изчисленията, на математиката, на социологията и на статистиката, по-скоро анализ на политическата реалност. Професор Йорданов, според вас, какво наклания визните в полза на демократите? До каква степен епидемията с коронавируса, повишаването на броя, новозаразени или пък бунтовете, расовите бунтове, Black Lives Matter, кое има политическа тежест в момента. Точно неуспешната политика на Тръмп е основната причина. Америка има... Традиция да призбира президентите си. В цялата история на Америка няколко случаи са тези, които президент не е бил избиран за второ президентство. Неуспешната политика в този случай по отношение на борбата с епидемията е много важна, но много и от другата економическата, финансовата политика се приема от американците като неуспешно. Разбира се, има привърженици на Тръм, които смятат, че всичко е прекрасно, че той е най-великият президент и така нататък. Но данните са недвусмислени. Америка има огромно количество болни. В началото на епидемията посланията, които даваше Тръм, бяха много двусмислени и до ден днешен той се опитва да каже, че това не е сирозна епидемия въпреки че броя на починалите вече е толкова голям и така, нататък и така нататък. От друга страна, обещанието му, че ще реиндустриализира Америка, имаха само частичен успех и далеч не във всички области. Например, в селскопанската политика, като че ли политиката му беше успешна и затова като че ли повечето от фермерите, но те са малък процент от населенето, ще гласуват, голяма част от инфермента ще гласуват за него, но това, което не успя да направи, въпреки опитите си с тарифи спрямо Китай, е наистина да върне голяма част от загубените работни места в индустриалната област. Накрая да попитам каква е вероятността според вас тези избори, изборните резултати да бъдат оспорвани. Особено ако победи Джо Байден, тъй като все пак и властта, а и върховния съд по някакъв начин е в ръцете на републиканците. Има ли вероятност след края на изборите Америка да е в още по-сложна ситуация, отколкото по време и преди. За съжаление, повечето коментатори смятат, че наистина има такава възможност. Тръмп отказа на последния дебат и на предпоследния дебат да каже не, аз ще призная изборите такива, каквито са. Другата причина за възможни проблеми е това, което казахте в началото. В момента огромно количество избирателите са гласували предварително и по полщата. Много повече от което и да го Не е ясно кога ще бъдат преброени, какво ще се случи в процеса на това преброяване. Трябва да кажа нещо куриозно. Малкият мисин, който е сменен в опита, какво ще стане, ако Тръп не признае извията. И аз казах, не знам. Такъв прецедент в американската история няма. Такова нещо до сега никой не е имал. Така че как ще реагира от цялото американско общество, не е ясно, ако такова нещо се случи, особено при настоящата поляризация. Няма никаква тайна, че има огромна поляризация, която не се е случвала от времето на гражданската война в Америка. Казвате, че това наистина е нещо безпредседентно и не знаем как ще бъдат прияти резултатите от изборите, но образно казано си слагате главата в турбата с една прогноза, че буквално утре ще има изборна победа на Демократическата партия и на нейните кандидати за президент и вице-президент. Тя моята глава лесно се слага в турба. Това са резултати на хора професионалисти. Аз просто ти казвам. И е все пак да отбележа, че това са данни три дена преди избори. Тези данни се обновяват, всеки и човек може да следи и тези данни са, както се казва, агрегирани върху много-много социологически проучвания. Така че много е вероятно да се верни още веднъж благодаря професор Олег Юрданов, който преподава математика в Съединените Американски щати.